Fyrra kórundu bref, friði ég kapli. Ég gaf ekki sískinn talað við ykkur eins og við andlega menn heldur, eins og við menn sem sjá ekki nema sjálfa sig, eins og við ómálga börn í Kristi. Ég gaf ykkur mjólk að drekka, ekki fasta fæðu, því að enn þoldu þið það ekki, og þið þóliða jafnvel ekki enn, því að enn þá lifið þið, Í sjálfseggju. Það er metingur og deilur á milli ykkar. Sýnir það ekki að þið látið ekki andan leið ykkur og hegðið ykkur eins og hverjir aðrir menn. Þegar eitt segir ég fylgi Páli en annar ég fylgi Apollós eru þið þá ekki eins og þið voruð áður? Hvað er þá Apollós? Já og hvað er þá Páll? Þjónar sem hafa leitt ykkur til trúar og það eins og drottin hefur gefið kvorum um sig. Ég gróður setti, Apollós vökvaði en Guð gaf vökstin. Þannig skiftir það engu hver gróður settur eða hver vökvar. Það er Guð sem skiptir máli. Hann gefur vökstin. Sá sem gróður settur og sá sem vökvar eru eitt. En sérkvör mun fá laun eftir erfiði sínu. Því að samverkamenn Guðs erum við, Guðs akurlendi, Guðs hús eru þið. Sem vitur byggingamestari hef ég lagt grundvöll eftir þeirri náð sem Guð hefur veitt mér en annar hefur byggt ofan á. En sérkvör aðtýi hvernig hann byggir. Annan grundvöll getur enginn lagt en þann sem lagður er sem er Jésús Kristur. En ef einhver byggir ofan á grundvöllin gull, silfur, dýrasteina, tríe, hei eða hálm, þá mun koma í ljós hvernig verk hvers og eins er. Dagurinn mun leiða það í ljós af því að hann opemberast með eldi og eldurinn mun prófa hvílíkt verk hvers og eins er. Ef það fær staðist sem einhver byggir ofan á munan fá laun en brenni það upp munan býða tjón. Sjálfur munan komast af en þó eins og úr eldi. Viti þið eigi að þið eruð musteri Guðs og að andi Guðs býr í ykkur. Ef nokkur eigðir musteri Guðs Mun Guð eyða honum, því að musteri Guðs er heilagt og þið eruð það musteri. Engin drægi sjálfan sig og tálar. Ef nokkur ykkar þykist vitur í þessum heimi, verði hann fyrst heimskur til þess að hann verði vitur. Því að speki þessa heims er heimska í augum Guðs. Rítað er... Hann er sá sem sér við klækjum hinn vitru og aftur drottin veit að hugsanir vitringanna eru fánitar. Þess vegna stæri engin sig af mönnum því að allt er ykkar hvort heldur er Páll, Apollós eða Kefas, heimurinn, líf eða döði, heið yfirstandandi eða heið komandi, allt er ykkar. En þið eruð Krists og Kristur Guðs.